Щасливий, розградуваний і пристроєний, мов на празник, увійшов готліб до світлиці, в котрій сиділа Фанні. Це перший раз мав він бачитися з нею після щасливого уладження їх діла між його матір'ю і її батьком. Він йшов в землі під собою не чуючи, голова його була повна образів щасливої будущини, серце повне було несказанної нам'єтності, невгасимого жару якою то він застане її, як вона любо усміхнеться йому назустріч, як причудово рум'яніючись впаде йому в обняття, похилить прекрасну головку на його плече, а він буде цілувати, пестити, голубити її. Все те, мов рожеві запахущі блискавиці стріляло в його уяві, і він не йшов, а летів землі під собою не чуючи, щоб якнайшвидше побачитись з нею. Але що се? Ось вона стоїть при вікні, плечима до дверей, З головою опертою ошибу, І не чує його приходу, чи не хоче обернутися. На ній сукня з якогось сірого шовку, Хоч дорога, а все ж якось так буденно виглядає, А одна скиндячка, ані ніякий блискучий металевий стрій, Котрі вона так любить, Ніщо не показує, що вона чогось надіється хорошого, радісного, празничного. Тихенько він наблизився до неї, взяв її за плече і нахилився, щоб поцілувати в лице. Коли разом відскочив мов опарний, побачивши, як ясні сльози плили з її очей, і почувши рівночасно її придушені, хлипанім переривані слова «Іди геть!» Це що такого? Фанні, що тобі сталося? Фанні, серце моє, чого ти плачеш? Іди геть, не говори до мене. Як то не говорити? Що це такого? Чи вже я тобі такий ненависний, такий огидний, що поглянути не хочеш на мене? Фанні. І він знов положив свої руки на її плечі, стискаючи їх легенько. Фанні ще дужче заплакала, але не оберталася. Іди геть. Хіба ж не знаєш, що нам розлучитися треба, що нам з тобою не бути. Нам? Розлучитися? Це ти що говориш, Фанні? Ти не дужа чи що такого? Нам не бути з тобою? Хто се сміє казати? Мій батько. Твій батько? А це коли? Адже недавно, позавчора, він дав слово своє моїй матері. Хіба ж він міг взяти назад своє слово? Фанні мимоволі обернулася, слухаючи його слів. Вона й сама не знала, що це значиться. Але ж противно, Готліп, іменно твоїй матері мій батько казав, що не дасть мене за тебе, що має зо мною якісь інші види. Але ж мати зовсім противно казала мені. А я тобі кажу правду, я все чула. То моя мати ошукала мене? Вона може так тільки, щоби ти не турбувався? Господи, то воно і справді так. Ні, це не може бути. Що я винен твому батькові, що ти йому винна, Фанні? Що він хоче нас живих зарити в могилу? Я не знаю, Готліп. Але ні, ні, ні. І при тім він з лютості тупнув ногою. Це не може бути. Я не дам з собою грати, мов з котятим. «Я не котя Фанні, я вовк, я вмію кусати». Він почервонів, як буряк, його очі почали заливатися кров'ю, лютість затамувала йому дух. Фанні дивилася на нього, мов на святого. Ніколи він не видавався їй таким хорошим і принадним, як тій хвилі дикої лютості. По хвилі передишки Готлі говорив далі вже трохи лагідніше. «Але скажите мені, Бога ради, Фанні, через що твій батько не хоче дати тебе за мене?» «Не знаю», – відповіла Фанні. «Мені здається, що він має якийсь гнів на твоїх родичів». «А ти, Фанні, ти?» – і він з диким жаром вдивлювався в її очі. «Ти? Чи пішла би ти за друга, якби твій батько казав тобі?» Готліп, як можеш ти так питати мене? Ти ж знаєш, я виплакала б свої очі з жалю за тобою. Я вмерла би швидко, але проти батькової волі не пішла б. Так ти мене любиш? Готліп!» І вона впала в його обняття. Жаль і грозяча розлука додавали сили їх пестощам. Сльози доливали жару їх поцілуям. «Але які види може твій батько мати з тобою, Фанні? Або я знаю. Адже знаєш, мій батько богатий, має зв'язки з усякими купцями та банкірами. Може, хоче мене віддати за котрого з них?» «Прокляте багатство», – воркнув крізь зуби Готліп. «Я би воліла, щоб мій батько був бідний», – сказала сумовито Фанні. «Тоді він потребував би ласки твого батька і з радістю віддав би мене за тебе». Очі Готліба заіскрилися при тих словах дівчини. Він кріпко стиснув її руку, так що вона аж скрикнула. "Добре мовиш, Фанні", сказав він рішуче. "І я так кажу. Бувай здорова. Куди йдеш, не питай. Я постараюсь усунути всі завади, що стоять в дорозі нашому щастю. Ти мусиш бути моєю, а хоч би ту". Вона не дочула його слів. Мов громова хмара, вибіг він з Леонового дому, і в бідної фанні тривожно стискалося серце. «Що він хоче зробити?» – прошептала вона. «Він такий бистрий і палкий, він так гарячий і безпам'ятно любить мене, що готов наробити якого лиха. Господи, хорони його!»